Hová nézett? A bal szemét lenon, a jobbat megkártni szerezte. Ari a szállodai szoba ablakában áll, esik a hó. Odakint a világ lassan megtelik az égből érkező üzenetekkel. Egyszer részt vettünk egy IQ-teszten, és Ari 130 pontot ért el. Elég jó, állapítottuk meg büszkén, mintha valami kitüntetést kaptunk volna, bizonyítványt arról, hogy nem vagyunk hétköznapiak, Szürke unalmos unalmas kabátok. Az intelligenciát könnyű mérni, és valószínűleg a dolgok többségét azért ítéljük meg az IQ alapján. Az intelligencia hányados, mint egy érdemjegy az iskolában nyilvánvaló és könnyen felfogható. Azonban sokkal nehezebb mérni azt, ami igazán számít, ami sokkal fontosabb. A megértést, az empátiát, az erkölcsöt. 130-as IQ. De megértésből mondjuk csak tizenkettes. Mi haszna az intelligenciának, ha nem társul hozzá belátó képesség? Arival végignéztük, ahogy Kari beszáll Sigrunnal a ladába, és nem értettünk semmit. Csak akkor fogtuk fel, mit láttunk, miután bő harminc évvel később betűről betűre elmagyarázták nekünk. Aria az ablaknál áll, és csak a saját tükörképét látja a szinte fekete üvegen. A bűntudat azt is mardoshatja, aki nem tett semmi rosszat, és azt is, aki semmit sem ért. Szigrun szeme. Vajon hová nézett az a szempár, miközben Kári gyömöszölte és a fogát vicsorgatta? Hová nézett? Nem nézett sehová. Mozdulatlanul merette előre. Vagy csak könnyezett.